Tapoz velem a Mózes könyvébe, első könyve Mózesnek, az első fejezetben vagyunk. Folytatjuk tovább a teremtés napjával. Ma már egy csak egy nagyon minimálisat fogunk ilyen tudományos dolgokat beszélni, vagy ilyen tudományos érveket használni. Nem megy ez nekem ezek a tudományos dolgok, be kell látnom. Tehát így próbálkozok, de tudod, az olyan, mint amit nem megy, akkor nem kell őtetni. Tehát már nem lesz ilyen fotoszintézis, meg ilyes, mint megnyugodhat. Jó? Most már persze, elmondtam a múlt, nyitán. Na, olvasom a 14-től a 19-ig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 Az égboltra helyezte őket Isten nagy világító, nagy de, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválaszzák a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó, így lett este, és lett reggel, negyedik nap. A Azt látjuk ezekben a versekben, hogy Isten megteremti a két nagy világító testet. Ugye a napot és a holdat. Azért, hogy világítsanak. Ugye azért, hogy uralják az égboltot. Azt is látjuk, hogy tudjuk, hogy ezek közül csak a napnak van önmagában fénye ja a holdnak önmagában véve nincs, nincs fénye. De amit itt látunk, nem mond ellent az igények, ahogy, hogy a holdat is ugye világító testnek nevezi. Hiszen maga egy tükör is lehet bizonyos értelemben egy világító test, ahogy itt most a hold is az. És magában ez az értelmezés egyébként összhangban azzal az eredeti héber szóhasználatban, ami a meort jelenti, ugye azt használja itt a héber kifejezés. Mert úgy, ez a kifejezés nem, nem minden esetben, vagy nem feltétlenül kell, hogy fényforrást jelentsen. Tehát, hogyha az eredeti szöveget is meglátjuk, megvizsgáljuk, akkor, akkor teljesen illeszkedik ez, és teljesen igaz ez. Tudjuk, hogy a hold a napnak a fényét tükrözi vissza, tehát ugye önmagában nem világít, önmagában nincs fénye. Ha nem lenne nap, akkor a hold sötét lenne, és ugye nem látnánk ezt a szép éjszakai a éppen most ugye napokban ilyen jó tali hold volt és jó világos volt. És nagyon érdekes ugye az, amikor, amikor nem teli hold van. Ugye ez azért van, mert a Föld egy árnyékot vet a holdra. Ugye a Föld eltakarja a a fényét. És ugye ahogy fokozatosan eltakarja, vagy éppen ugye kimegy a, a, a Föld a hold elől, ugye így látjuk a holdat, így látunk a holdból éppen annyit, amennyit látunk most a napokban éppen hogy a tele volt e, és amikor tele van, amikor olyan igazán világít a hold, ú, kicsit ilyen félelmetes, akkor tényleg igazán hatalmas fénye van, és talán te is jártál már így este mész haza, és tényleg szinte nem is kellett, nem kell semmi fény, mert, mert annyira világít a hold. Időnként megcsináltuk azt, amikor jöttünk haza Esztergomból még régen, és van egy szakasz Esztergom és Kertváros között, ahol, ahol ugye csak a repülőtér van és szántóföldek, tehát nincs közvilágítás. És amikor nagyon világított a hold, akkor lelassítottam. Ne kapcsoltam a lámpákat, és igazából teljesen lehetett látni így is az utat, és simán el lehetett jutni volna bárhová, mert annyira világította a hold. Tehát persze ezt ne utánozd. Főleg, főleg ne akkor, amikor nincsen teli hold, meg, meg ne akkor, amikor így szembe azért jönnek autók. Kockázatos lenne. De ugye a hold, amikor visszatükrözi a napnak a fényét, akkor az nagyon valós tud lenni, és nagyon nagy fény tud visszatükrözni. De amint bekerül a hold és a nap közé a föld, akkor a hold vesz itt a fényéből, és ugye el tudja takarni a napot ez a világ, ez a föld a holdtól. És ez egy nagyon érdekes képet, egy nagyon, képes, nagyon érdekes illusztrációt ad nekünk, ugyanis ez a kép nagyon illik ránk, és Jézusra. Jézus a mi napunk. Jézus az, aki világít, aki bevilágítja a mi életünket. Uh, ahogy a holdnak, úgy az embernek is, neked is, nekem is, önmagunkban nincs fényünk. Mi nekünk önmagunk, önmagában nem tudunk mit tükrözni, vagy nem tudunk mit adni, nem tudunk fényt adni ennek a világnak. Az ember önmagába véve csak egy, csak egy test. Az ember önmagába véve ugye, csak egy kis sötét paca. Ahogy a hold is önmagába véve, csak egy, egy sötét pacsa lenne az égbolton. És csak képzeld el azt, amikor napközben is, tehát a fényes nappal is, amikor látod a holdat van úgy, amikor fön van a nap is, de, de még fön van a hold is. Ugye észre sem veszed, hogy fent van. Nem is látod, csak jó, nézzétek, fönn van a hold, okay? de De a fénye az ugye teljesen ugye elnyomja azt, teljesen uh, észre, észrevehetetlenné teszi azt. De ugyanúgy észrevehetetlen, amikor, amikor a nap ugye nem világít rá, és ugyanúgy ugye mi életünkre is. Amikor, amikor Jézus nem világít ránk, akkor önmagában véve csak egy kis sötétpaca vagyunk. Most mondhatnám azt, hogy sötétek vagyunk, de lehet, hogy ezt valaki így félreértené. Ugye, fényünk, az embernek fénye akkor van, ha ha mi nem áll a nap és a hold közé. Ugye ez a föld. Mi igazi fényünk akkor lesz, hogyha ha nincs közöttünk ez a világ köztöm és Jézus között. Amint, amint a világ, amint ez a Föld bekerül, és árnyékot vet ránk, veszítünk a fényünkből, veszítünk ebből a ragyogásból. Jézus azt mondta a Máté 5.14-ben, hogy ti vagytok a világ világossága. De ezért, mert ugye mi világ, ahogy Jézus ránk világít, amit te Jézustól kapsz, ugye mi azt visszatükrözzük. És persze ez már csak egy visszatükröződés. Persze ez már, ez már nem az az igazi fél. De még mindig, ahogy a hold is tud, nagyon nagy világosságot tenni csak képzeld el, az égbolton csak egy hold van, igaz? Mert egy csillagok háborúban van több hold. A csatik is. De mi nem vagyunk azok. De képzeld el, amikor mondjuk, ezt a, ha ezt a, ebbe gondolunk, ebbe a tükrös illusztrációba gondolkozva, amikor mondjuk használsz egy tükröt, hogy a napot ugye mondjuk abban a sötét folyosóban, most ugye oda, oda irányítanám. Ugye egy tükör vinne oda fényt. De képzeld el, amikor több tükör, mikor sok irányítja oda a fényt, akkor az tud egy hatalmas világosságot létrehozni. És ugyanúgy, mi is, mint keresztények, amikor engedjük azt, hogy, hogy Isten rajtunk keresztül ragyogjon, akkor mi igazán együtt tudunk világítani és nagyfényt elérni. De amint, amint a világ közénk és Jézus közénk áll, akkor veszíteni fogunk a fényünkből. Van-e valami az életedben, ami Jézus is közéd áll? Van-e olyan valami, amit, amit úgy érzelek, úgy látsz, hogy elhomályosítja, vagy elveszi ezt a fényt, amit adhatnál. Engedsz valamit, vagy engedünk valamit az életünkben, ami elveszi ezt a fényt. Tudod, amennyire beenged ezt a világosságot, amennyire beengedett Jézust az életedbe, az annyira fog meglátszódni rajtunk. Az annyira fog meglátszódni rajtunk. Amint ez a világoda oda közénk áll, akkor, akkor nem lehet, nem fog látol szevodni rajtunk Jézus. Csak amikor majd ma este felnézel a holdra, és ma már a van, akkor, akkor gondolj erre. És talán imádkozz ezen, hogy van valami Uram, ami közinká és enged, hogy, hogy ezt Isten kivegye, hogy add át Istennek. Majd ahogy most megyünk majd tovább ezekben a versekben, Isten megteremtett minket. És adott egy csomó jó dolgot. És és ha csak elgondolkozom majd ezeken a verseken itt, akkor látod, hogy Isten, hogy annyira meg akarta áldani az embert. Annyira meg is áldotta az első embert. De ugyanúgy minket is meg akar áldani Krisztusban. Hogy igazából nem erre van szükségünk. Nem erre a világra van szükségünk. Nem arra van szükségünk, ami, ami elveszi előlünk Jézust hanem ő magára. Na menjünk tovább, és nézzük a, a 20. verstől. Azután ezt mondta Isten, vesdőjenek a vizek, élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megá megáldotta őket, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervizét, és a madár is sokasodjék a Földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Ezután Isten azt mondta, hozzon, a, ö, hozzon létre a Föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat, és egyéb földi hátokat, és úgy történt, megalkotta Isten a különféle fajokat, földi hátokat, és különféle fajra balmokat, meg föld, föld mindenféle csúszó mászókat. És látta Isten, hogy ez jó. De átmentünk most egy kicsit már a következő napba, csak szerettem volna együtt megnézni azt, hogy Isten megteremtéje a, a, az állatokat, madarakat, mindent. Ugye Isten megteremtette a, a maga fajtája szerint az állatokat. Látjuk halakat, tehát víziállatokat manarakat, barmokat. Há, <gül> Ugye ez teljesen ellentmond annak, amit a, annak az evolúciós elméletnek, ami, ami azt mondja, hogy a az élőlényeknek közös elődjük van. Ugye erre, arról beszéltünk, hogy erre nincsen semmi bizonyíték, Ugye a kutyából mindig kutya lesz. A macskából mindig macska lesz. Én ennek nagyon örülök egyébként. Mert képzétek el egyszerre, csak jönnétek fel hozzánk, és tappancs így a bokátokba, és elkezdene ugatni. Mert már egyszer úgy dönt, hogy ő most egyszerűen kutyává válik, mert ugye az evolúciós dolgok így mennek előre, hogy a tappancsunk kutyává válik. Ugye azt mondják ezek a tudósok, a kutatók, hogy ha elegendő időt hagyunk ennek a folyamatnak, akkor ez megtörténhet, hogy a most lehet, hogy a, ma a macskából, hogy mondjuk, mondjuk, hogy kutya lesz, vagy lehet, hogy kutyából lesz macska, nem tudom. Uh, lehet, hogy a tappancs régen kutya volt is és visszúvány <tosz> az Tehát azt mondják, ha elegendő időt adunk ennek a folyamatnak, akkor ez megtörténhet. De hogy ez mind egy ilyen elméleti síkon történik. És amiről beszéltem, hogy ehhez már mind kell a hit. És hogy ehhez már sokkal nagyobb hit kell, mint ahhoz, hogy elfogad, hogy Isten teremtette ezt a Földet. Tudósok laboratóriumi körülmények között kísérleteztek, és megpróbálták, hogy, hogy valóban csak idő kell lehez. Tehát tényleg, ha adunk ennek millió, milliárd éveket, akkor ez egyszer megtörténik. hogy a tappancsból kutya lesz. Csak idő kell. És akkor ez megtörténik. És tehát ezt laboratóriumi körülmények között ö, kutatták, a legyekkel, és legyeket szaporítottak. És valahogy, ezt nem tudom, hogyan érték el, de begyorsították ezt a folyamatot a legyeknél, hogy a generációk gyorsan és gyorsan váltakoztak. De a légyből légy maradt. Tehát soha soha nem lett a légyből más. És ezt, és ezt bebizonyították. Tehát, hogy ez, ez ott van. Hogy megpróbálták, hogy akkor ezt létrehozzuk, bebizonyítjuk, de nem lett belőlük más. Nem lett háromszárnyuk, vagy nem lettek pélangók, vagy nem tudom. Tehát uh, ugyanúgy az maradt. Tehát ezt látjuk, hogy Isten így teremtette meg. És Isten elképesztő módon uh, hozta létre a, a, a világunkat, ezeket az állatokat. Uh, mekkora, ha csak belegondolsz ebbe, milyen, milyen kreatív, és mennyire, mennyire lenyűgöző, nem? Hogy mennyi fajta állat van, mennyire különbözőek, mennyire egyediek, mennyire érdekesek, némelyik mennyire nevetséges, ugye a kacsacsőrű emlős, vagy nem tudom. Tehát ugye vannak olyan furi állatok, de vannak milyen gyönyörűek, milyen szépek, amiket Isten ugye megteremtett, valamelyiket meglát, hogy haragudott rájuk, hogy nem tudom, hogy vicces kedvébe volt, hogy ne hogy majd az embereket. De, de Isten különböző módon, különbözően teremtette meg őket. Ezt látjuk az igében. És ugye nincs is semmilyen bizonyítéka annak, hogy ez valamilyen folyamat lenne. Menjünk tovább akkor, és ugye nézzük az embernek a teremtését. A 26. verstől olvasom a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 Uralkodjatok a tenger, halain az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész Föld színén minden magos, maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eredetek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszó pedig, amelyben élet van, eledelő adok minden zöld növényt, és úgy történt, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Erről már beszéltem korábban a szent háromság kapcsolatban, hogy már itt is a Biblia első lapjaiban is látjuk, megfigyelhető a Szent Háromság. Ugye itt Isten azt mondja, itt egy többes számot látó, hogy alkossunk embert a képmásunkra, És magában a héberedeti szövegben is ez látható. Ez az Elohim szó, ez a kifejezés egy többes számra, ez egy többes számot jelent. Az ószövetségben más részekben ezért ezt, ezt a kifejezés például Isteneknek is fordítják. Tehát ugye a héber szövegben ugye van egyes szám, mint a magyarban is. Ugye ez a héberben az L. De a héber nyelven van egy olyan ragozás, vagy egy olyan mód is, amikor uh, úgynevezett kettes szám, ugye nálunk ilyen nincsen. Uh, és van egy olyan is, amikor uh, tehát ez, a, ez a kettes szám, ez a Ela, és aztán amikor kettőtől többről beszélünk, akkor ez a Elohim kifejezés, ez a többesszám. szám. És itt ez a kifejezés szerepel az igében. Tehát egy többes számot látunk. Tehát a Biblia legelső oldalain már látjuk a Szent Háromságnak a tanát. és látjuk azt is, hogy a Szent, hogy a Szent Háromság munkálkodott a teremtésben. És látjuk ugye az ember megteremtését. Majd a következő részben, a jövő héten fogjuk látni ezt részletesen, és csak Isten elmondja, hogy ez hogy történt Nagy nagyvonalakban, de a második fejezetben fogjuk látni, hogy Isten ezt, tehát külön látjuk majd az embert még. Azt látjuk, hogy csak Isten csak az ember teremtette a saját képmására. Szó szóval szerint ez úgy helyezik, hogy úgy mint, úgy, mint ő. Lényegileg olyan, mint ő. Ugye ez egyedül az ember olyan, akinek olyan tulajdonságokkal, olyan tulajdonságai vannak, hogy olyan tulajdonságokkal bír, mint Isten. Egyedül az ember rendelkezik, vagy részesül, Ilyen isteni természetben, tehát olyan hasonló, mint ő. Van élete, van személyisége az embernek, van igazsága, bölcsessége, szeretete, szentsége, igazságossága. És sok-sok mindent felsorolhatunk, ami van az embernek egyedül. Ami például nincs, amit tappancsunknak. De az embernek van. És ugye ezért is, és ezek nagyon fontosak, mert ezért is tudunk mi Istennel közösségbe lenni. Ezért is vagyunk képesek arra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Tappancsunk nincsen igaz. És nem láttam, még biztos a hajni se látott imádkozó tehenet, de lehet képzelhető, de nincs igaz. Az állatokban nincs ez meg, és ez egy hatalmas különbség az emberben, hogy kapcsolatban lehetünk Istennel. És ugye az emberben is megfigyelhető ez a hármasság, mint ahogy Isten is a Szent Háromság, és az emberben is megvan ez a hármasság. Van egy tudatunk, van egy lelkünk, és van a testünk. Ugyanúgy megvan ez a hármasság bennünk, ahogy Istenben is. Az Atya, a Fiú és a Szent lélek. Így lettünk teremtve. És látod, az ember nem egy állat. Mi nem, nem a, a, az evolúció csúcsai vagyunk. Hogy na, itt vagyunk, és majd ki, let, ki tudja, majd mi lesz még belőlünk. Hanem az embert, Isten, a saját azt olvasjuk, hogy a saját képmására teremtette. És tudod, ez annyira fontos. És miért van ez vajon ennyire megtámadva? Miért van ez annyira kinevetve? kigúnyolva ez az elmélet, amit mi amit látunk a Bibliában. De azért, ha, ha te nem, nem vagy az Isten képmására teremtve, akkor te egy állat vagy, velem együtt. És akkor az azt jelenti, hogy megyünk, vagy mehetünk az öszteneink után, a vágyaink után. De amikor az ember elhagyja azt, hogy én Isten hasonlatosságára vagyok teremtve, hogy én, én olyan én hasonlítok Istenre, nem, nem Isten nem így néz ki, ugye nem tudjuk, hogy hogy néz ki, de hogy, hogy valami hasonlóságunk van, hogy ahogy, ahogy mi érzünk, Isten is érez, ahogy mi látunk, Isten is lát, ahogy mi hallunk, Isten is hall. És ahogy nekünk van szentségünk, meg igazságérzetünk, és szeretetünk, Istennek ugyanúgy megvannak ezek a tulajdonságai, vagyis nekünk vannak meg ugyanazok a tulajdonságok, mint Istennek. De amint, amint te azt mondod, amit van, amikor mi azt elhiszük, hogy mi nem vagyunk, nem teremte vagyunk, hogy mi nem Isten hasonlóságára teremtettünk, akkor ugye elkezdünk olyanok úgy viselkedni, mint az állatok. Akkor mi történik? Akkor érdekel a szentség, akkor érdekel az igaz, igazságosság, hogy érdekel a szeretet. És sorolhatnánk, hogy érdekelnek minket ezek a dolgok. Nézd meg az embereket, hogy milyen. Nézd meg ezt a világot! És gondolkozzunk, hogy mire képes az ember. milyen szörnyű dolgokra vagyunk hajlandóak, hogy a hogy ott van bennünk, amikor kivesszük ezt az Isten tudatot belőlünk. Amikor kivesszük ezt a ezt a kis csipet, vagy nem is tudom, milyen szósít, hogy, hogy én, én nem Isten képmására lettem teremtve. Én csak egy állat vagyok. És ettől az ember elszabadul. Ettől az ember így megőrül, megvadul. Mert olyan, mintha itt ellennénk választva egy az egybe Istentől és belennénk dobva valahol az állatok közé. És azt mondják, hogy viselkedj egy úgy, én úgy. Látod? És ezért olyan nagy támadás ez. Ezért veszi el ezt a gonosz az embertől. Mert ki veszi ezt a kapcsolódási pontot? Ja, hogy én Isten haslatosságára vagyok teremtve. Hogy én olyan vagyok, mint ő, hogy nekem van közöm hozzá. Hogy én, én nem vagyok olyan, nem úgy kell élnem, mint egy állat akkor nekem van, akkor jól érzem ezt, hogy, hogy van bűntudatom, hogy van, van igényem a szentségre, van vágyam a szeretetre, van vágyam Istenre, van vágyam az örökké valóságra. És ezért, ezért fontos ez. Képzeld el, ezt, micsoda siker ez a gonosznak, hogy az iskolában ezt tanítják ma, hogy az ember -e egy állat, egy fejlett állat. Milyen siker ez? Képzeld el, ma azt mondanák, hoznának egy ilyen törvényt, milyen jó lenne, hogy szeptembertől új tanév biológia könyv. Puff, kuka! Teremtés. Isten teremtette a Földet. És hogy te Isten képmására vagy teremtve. És ezt taníták, tehát tanítanák a gyerekeknek az általános iskolában, már, hogy mennyire megváltoztatná ez a világunkat. Elhiszed, hogy ez mennyire megváltoztatná? És ezért is megy ez a világ erre. Mert már kicsi korunk óta a gyerekeknek ezt súlykolják. Igazából te egy állat vagy. Hogy igazából csak, csak élj úgy, élj úgy, ezért, ahogy akarod hogy nincs semmi fék, hogy nincs semmi következmény, hogy tehetsz, amit akarsz. És az ember teszi is, és sajnos úgy is éli az életét. És ne, lássuk meg azt is, hogyha beszélsz valakinek akár erről, Nézd meg ezeket a verseket innen a 26. verstől, hogy Isten mennyire megáldotta az embert. Hogy az ő hasonlóságára vagyunk teremtve. Ő életet adott nekünk. Ő eletelt, eledelt adott nekünk. Ő nekünk adta Ő társat adott az embernek. Látjuk, hogy Isten ad. Ad az embernek. Odahelyezte az édenkertébe. Egy tökéletes helyre. És azt csak itt van, megáldalak. Tied minden. Uralkodj rajta. Bány vele, ahogy akarsz. Így mindent odaadtam neked, meg, megadtam neked. Egy Isten ilyen volt, hogy ő meg akarta áldani az embert. Azt látjuk, hogy amit teremtett, az jó. Igen jó, azt mondja Isten. És nézd, ezt odaadom az embernek, odaadom neked. És mégis, sajnos itt is ezt látjuk majd ebben a történetben, hogy az ember valami mást akar. De Istennek alakában, mivel ez a gondolata, vagy ez, ez a vágya felé, nézd, én ezt odaadom neked. Nézd, én egy jót készítettem. Ki, ki ne menne, azt mondaná most neked valaki, hogy nézd, valás. itt egy repriegy, valahova elviszünk, itt egy gyönyörű sziget, és tessék, valahol ott, valami óceán, tenger közepén, nem? És egy hatalmas sziget, és megvan minden, biztos mennél, nem? Én is mennék. Jó tudom, hogy nem mennél, persze én sem mennél. Nem vagy itt benetek. Persze, szóval, ez, mint vasárnap estére ide. Nem, nem, nem, nem, nem. <gül> És oda is jöttek velem, a jó. <gül> nem féltek be, csak hét személyes a repülőknek. És kell ennek a cuccoknak hely. Szóval, kapnál egy édeni körülményt, egy tökéletes helyet. Ugyan, wow, milyen, hogy milyen szívesen mennék oda. És Isten azt mondta, hogy tessék, itt egy tökéletes hely. És most is Isten akarja adni. És persze ez a világunk, ez egy megromlott világ. Ez, ez a bűn, ez többetette. De maga, ez az indulat, az igaz most is Istennek. Isten, Istenben, hogy ez ő adni akar. Nézd, én adok neked. Hogy mindent odaadok, már mindent megadtam. Ugye a Fézus ezt látjuk. Hogy, hogy tessék, én adom. Hogy választ ezt. És akkor az életed teljes lesz. Ádott lesz, és örök lesz, és mindened meg lesz. Ugye ez volt ott az is, Nézd, én adom, tessék, és minden meg volt, Minden, amire szüksége volt az embernek. Fölkapcsolódj a lámpad, mert én már nem látom egy szíves felés. És mégis, hogy az ember... Mégis ott van bennünk, bennem is, sajnos ez a, yeah, sajnos a, a bűn miatt, a test miatt, hogy nem, én majd megszerzem azt, amit én akarok. Én akarom azt a gyümölcsöt, arról a fáról. Én nekem azt kell. És szerint itt van minden. Itt van neked Jézus. Itt van neked a fény, itt van neked a nap. És minden. De nem kell ez a világ. Nem, nekem kell ez, amit ez a világ adhat. Ami, mi tudjuk, hogy el fog takarni, el fogja takarni előnk Jézust. Jézus mindent elrendezett. Kegyelmet adott, irgalmat adott. Irgalmas volt felénk. Eltörölte minden tartozásunkat. Visszahelyezett oda, ahonnan kiestünk. Visszahelyezte az embert abba a kapcsolatba, Ahonnan kiestünk, Vissza abba, édenkerbe lelkileg. Minden szükségünket megadta. A bűn fizetségét ugye, elrendezte, kifizette számunkra. De mégis, mi mégül akarunk táplálkozni? Még mindig ott van bennünk, hogy nekem az a fár, a marha a Pedig ezt halához? pedig az elválasztottságot hoz. Pedig az nem ad semmit, hanem halált fog hozni. Ö, gyere Jézushoz. Én magamnak is mondom, Peti, gyerünk, Jézus kell, hogy ne dőljünk be ennek a hazugságnak. Hogy Isten, ma ho, nem tudom, hogy látod, de úgy érzett, hogy látod, hogy nincs, hogy Isten nem ad, de ez nem igaz. Ő adni akar, ő már mindent odaadotta, fiát adta, és mindent neked adta. És, és igen, itt nem lesz könnyű a bőm miatt, a világ miatt, de ott a mennyben minden tökéletes lesz. És mi oda megyünk, oda, oda igyekszünk, oda gyűjtünk kincseket. De ne, ne dőj be ennek a hazugságnak. Ne hidd el azt, hogy egy, ezekre a gyümölcsökre van szükséged, amit ez a világ adhat neked. Isten, amit adott, azt mondja, hogy ez igen jó. Ez igen jó. Sehol nem mondja azt. Mert az igen. Csak itt. Ez igen jó. És rájöttem, és itt Győr az emberek teljesen biblikus módon beszélnek, mert itt használják, hogy ez igen jó. Ez igen jó. Elérkeztünk gyerekek, ez a kánoány. Igen jó. De visszatérve, azt mondja, hogy ez igen jó. De amit Isten akar adni, az tényleg, tényleg jó. Abban nincs semmi rossz, abban nincs romlandó, abban nincs olyan, ami elpusztul, abban nincs csalódás, abban, abban nincs kisbetűs rész. Mert ugye, amikor Ádám és Éva lehette ezt a gyümölcsöt a fáról, ott volt a kisbetűs rész, hogy hopp, meg fogsz halni. De azt ígérte, hogy ha csak ott volt a kisbetűs Istennél nincsen. Amit ő ad, az igen jó. Az mind-mind jó. Akart azt, amit ő készít számodra. Amit ő teremt számodra. És tarts magad annak, akinek ő teremtett. Ne érts félre, de légy, legyünk egy ilyen büszkék erre jó értelemben, hogy én, én Isten képmás teremtettem. Én nem megyek le erre a szintre. Hogy én... Hogy én engem Isten az ő képmására teremtett. Én nem vagyok egy át, én ezt kikérem magamnak. Hogy én, engem ne sérts meg ezzel. És én nem akarok úgy élni. Mert Isten engem nem erre teremtett. Nem erre rendelt. Amit teremtett, az jó. És én ebbe akarok járni, ebbe akarok élni. Menjünk tovább, és megnézzük, mert a második rész első négy verse még, még ugye a teremtéshez tartozik. A hetedik nap, ugye, hogy hogy megpihen Isten a teremtéstől. Első négy vers. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott és megpihent a hetedik napon. Egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon a, azon a napon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének története. Hú, túl vagyok rajta. De még utána lesz azért egy kis ember, emberteremtés, ugye majd látjuk, Ádámot és Évát külön. De, és ezzel fogjuk befejezni, ez nem azt jelenti, hogy Isten elfáradt a teremtő munkájától, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy Isten befejezte ezt a munkát, és... Megpihen, befejezi, tehát abba hagyja ezt a munkát, és azért, mert Isten befejezte, eljutott ennek a, a teremtésnek a végére. És azt látjuk, hogy Isten elküldte ezt a napot a többi naptól. Ez a hetedik nap, ez, ez volt a megpihenésnek a napja. Ez a hat-egyes arány, ez többször előfordul az igében, az ószövetségben. A zsidó államnak, vagy a zsidó nemzetnek részi, nagyon szerves részévé vált. Isten megadta nekik, ad, ezt adta nekik törvénybe, hogy ezt tegyék minden héten. Hat napot dolgozzanak, de egy napot pihenjenek. De azt is megadta nekik a törvényben, hogy a földet hat éven keresztül vessék, be, de a hetedik napon pihentessék meg a földet. Um, hagyják ugaron. Ez milyen érdekes, nem? Hogy... Ez biztos ha annyit nem csinálják, igaz. Na. De aztán Isten ezt visszaadta a, ugye, a, a földnek, ugye, amikor elviszi Izrált a rapságban. Hogy Isten milyen érdekes, így teremtette meg az embert, így teremtette meg a földet, hogy kell neki is hogy a földnek jó tesz, amikor megpihentetik, amikor nem vetik be, amikor ott hagyják ugaron. Ebből is lehet menni, milyen érdekes ez. Aztán látjuk azt is, hogy a rabszolgák 6 évig szolgálhattak de a hetedik életet, hogy Tehát ez a hat egyes dolog, ez többször előfordul e, az igében. Isten adta ezt a hetedik napot a megpihenésre, az Úr napjára, hogy az emberek pihenjenek, és Istennel legyenek. És ugye ezt látjuk mi is, ezt látjuk az új szövetségben is, hogy, hogy mi is ezt csináljuk, hogy megpihenünk, vagyis az Úrral vagyunk a hetedik napon nekünk, ugye ez a keresztényeknek, ez a vasárnap. De én bátorítalak arra, hogy tényleg legyen egy napod a héten, amikor megpihensz. Legyen egy napod, amikor megadod a testednek a pihenést. Ez nem lustaság, ez nem lógás. Ez szükséges. És azért, mert így vagyunk megteremtve, hogy Isten így teremtette meg az embert, hogy erre szükségünk van. És szükségünk van arra is, hogy Istennel legyünk. Hogy odaadjuk magunkat Istennek. Hogy az Isten tiszteleti alkalmak, a Biblia órák ezért vannak. Ezért jövünk össze vasárnaponként is. Hogy, mert Isten ezt mondja, hogy ezt tesszük, hogy összegyölekezünk. Ez is egy pihenés, egy megpihenés Istennek. Ti pihentek, én nem. De én pihenek másik nap. És, de ez erről szól. És tudod, ez fontos, ez egy igei dolog, amit mi teszünk hétről hétre. De szól arról is, hogy megpihenhetünk, abban, amit Isten elvégzett. Hogy megpihentünk abban, amit Isten elvégzett. Hogy bemehetünk ebben a nyugalomba, amit, amit Isten elvégzett. Nézd meg, itt van, képzeld el, Isten megteremti ezt tudjuk képzelni, milyen lehet, nem. Ott van az évenkert, ott van Ádám, ki ez a nő tudod, fú, minden gyönyörű, minden szép van, kaja van, nő van, minden van, van Isten, minden van. És, és megpihentek, hogy és, hát tényleg ez, ez a kán, ez a menny, ez, a, ez az éden, hogy tökéletes volt minden, tökéletes volt minden. És, és egyszerűen csak így megpihentek mindenből, és bemeltek ebbe a nyugalomba, És ugyanígy mi nekünk ma a nyugalmunk az, ahogy bemehetünk Jézus munkájának a gyümölcsébe amit ő elvégzett, amit ő megalkotott, vagy amit ő létrehozott. Nézd, én megmentettelek, nézd, én megváltottalak. Neked már nem kell semmit tenned, neked ehhez már nem kell hozzátenned, nem kell munkálkodnod, nem kell dolgoznod ezen, hanem én ezt neked adom. És bemehetünk ebbe a nyugalomba, bemehetünk és megpihenhetünk. hogy élvezhetjük, amit Jézus elvégzett, Élvezhetjük ennek a gyümölcsét. Hogy újból kapcsolatunk lehet Istennel. Újból ami, ami életünk meggyógyul. És ott lehetünk Jézussal. Amit Ő alkotott, azt mi élvezhetjük. Amit Ő adni akar nekünk végre arra, ha ö, nyitottak lehetünk, vagy befogadóak lehetünk. Mert a személyünk megnyíltak. Mert, ott, mert újjá születtünk. És amit Isten akar nekünk adni, azt most már be tudjuk fogadni. És ehetjük, táplálkozhatunk azzal, a mennyei mannával, amit ő akar nekünk adni. Felismerhetjük, hogy, ha igen, igazából erre van szükségem, hogy erre vágyódtam. Igen, hát tényleg, ez kell az életemben. Nem e világ, nem ennek a világnak a gyümölcsei, hanem, hanem Jézus, hanem a mennyre van szükségem, nem Istenre, amit ő ad nekem. És ugye, ez mind kegyelemből a miénk. Ez mind Jézus munkája miénk, miatt a miénk. Ugye bemehetünk ebbe, és azt mondjuk, hogy nem kell ezért semmit tennem. Hogy nem így jössz gyülekezetbe, hogy na most, mennyit kell fizetnem ezért, hogy ma, hol ma nem tudok eljönni, mert nem tudok fizetni. Hogy ma nem tudok eljönni, mert, na, mert olyat fognak tőlem, kérem, amit nem tudok megtenni hogy eljöhetsz, kinyithod otthon a Bibliádat, mehetsz Isten elé, bármikor úgy, ahogy akarsz, és azt mondja, hogy gyere, én mindent elrendeztem, bejöhetsz ebbe a nyugalomba, bejöhetsz ebbe, és mindez a tiéd, nem kell más, fogadd el, fogadd el, és élj velem, és járj velem, és fordíts hátat ennek a világnak, és ne ebből a világból akar élni, ne abból a fának a gyümölcséből. Ne ennek a világnak a gyümölcséből. Mert az tönkre fog tenni. Az elváll, el fog választani engem tőled. Az nem fogja megadni neked azt, amire szükséged van. Gyere! És az jó. Jó ebben ez a szabadság. Jó ez, hogy nem kell tennem. Nem kell dolgoznom. Nem kell munkálkodnom. Hanem, oké, uram mind mindazt, amit adtál. Ugye ez a menny és a föld teremtésének a története. Isten így alkotta meg a földet, így alkotta meg az életet. Um, yeah. Beszéltünk erről, hogy ehhez hit kell. Igen de azt látjuk, hogy ez, ez az, hogy teljesen elfogadható. És ha nézzük ezt a világunkat, ha vizsgáljuk az életünket, akkor oda jutunk, hogy igenis szükséges, hogy legyen egy tervezője, legyen egy alkotó ennek a világnak, hogy ez így magától, semmiből nem jöhetett, nem létesülhetett. Nem, nem történhetett volna ez meg. És Isten az embert arra teremtette meg, hogy vele közösségbe legyen, hogy vele legyünk kapcsolatban. És ma erre nekünk lehetőségünk van, hogy vele éljünk, hogy vele járjunk. És csak így adod magad Istennek, újra meg újra. És és ne, ne akart, hogy ne. Ne elégedj meg azzal, amit ez a világ akar adni. És tudom, nagyon fiatalok vagytok, és sok nehéz, meg sok a kísértés, meg sok minden csábítja az embert. De, de Isten te is meg akarja adni, és oda akarja adni minden, minden áldását. És sokkal többet, mint amit gondolnánk. Sokkal magasabbak az ő gondolatai. Sokkal magasabbak az ő útai, mint a mi útjaink, vagy a mi gondolataink. Tehát, hogy úgy nézünk sokszor az életünkre, vagy úgy nézzen az életedre, hogy hát Isten mit is kezdhetne ezzel, vagy hová is vihetne. Mi, mi, Isten miben állhatna most meg? De, de ne szűk is be Istennek a határait, a képességeit. enged, hogy, hogy megáthasson és adhasson. És legyél erre nyitott, legyen nyitott arra, amit ő akar, és ne arra, amit ez a világ. Imádkozzunk. Gyertek, hajni eddig, jó? Úr Jézus, köszönjük neked ezt a ezt az üzenetet, és köszönjük, hogy hogy az ige lejegyzi azt, hogy hogyan is lett teremtve ez a világ. Hogy azt olvashatjuk, hogy ez a mennyiség a Földnek a teremtésének a története. Köszönjük, hogy látjuk a történetét ennek, Hogy hogyan történt. És Uram, lehet, hogy sok mindent nem értünk, lehet, hogy, hogy sok minden homályos számunkra ebben a dologban, de, de a lényeget látjuk, hogy igenis mi a te két másodra vagyunk teremtve és hogy, hogy nem, nem állatok vagyunk, hanem a te hasonlóságodra lettünk teremtve És arra hívsz minket, hogy veled éljünk, hogy veled járjunk, és, és hogy odaadjuk neked az életünket. Nagyon köszönjük, Uram, köszönjük azt a szeretetet, amivel vagy felénk, köszönjük azt, hogy te meg akarod áldani az életünket, hogy te adni akarsz, ahogy látjuk ezt ebben a fejezetben is, és köszönjük, Uram, hogy ez azóta se változott. Kérünk, Uram, hogy segíts nekünk, hogy ennek a világnak a szépség az elhalványodjon. Hogy ne, ne higgyük azt el ezt a csábítást, ne higgyük el azt a hazugságot, hogy nekünk ide kell, az ideánt valókkal kell törődnünk vagy foglalkoznunk. Hanem szegezzük a szemeinket oda a mennyre, és rád Jézus, és vegyünk, vegyünk, nézzünk rád, hogy legyél te a célunk és fussunk el hozzád, fussunk erre az elhívásra, és, és adj erőt, hogy ne lankadjunk meg, és amikor meglankadunk, vagy amikor meg is botlunk, Uram, akkor adj kegyelmet, hogy fel tudjunk állni, és tovább tudjunk felét szaladni, Úr Jézus. És köszönjük, hogy van elég kegyelem, és hogy van, van szeretetet felé, Úr Jézus. Köszönjük, Úr Jézus, ezt az estét. Amen.